det Yes, välkomna till... Eller vad, så pratar samtidigt. Men, du, kan, du, kan jag upp, <röntga> så att chips i första podcast. I-Kurierens Ja, då säger vi välkomna tillbaka till i podcast. Tillbaka igen efter sommaren. Vi tänkte starta igång direkt med ett kort, rappt avsnitt där vi snackar igång maskineriet igen. Och tanken är att det ska följas av några poddar sen under mottagningen Där vi snackar om lite mer saker som har hunnit hända då I det här avsnittet så blir lite allmänt prat Och lite införsnack inför mottagningen Vi rullar igång direkt Det har bra samman, grabbar Kul att ha smaket på Så jävla mycket Jo, <laughs> det har varit faktiskt det är Lite kneg, lite semester Allmänt ladda upp liksom inför, uh, inför nästa år. Mm. Känner nästa... du uppladdad? Ja, men det tycker jag mm. Är det sant? Nej. <laughs> <laughs> jo, men det är ganska sant. Ja, mm. Jag har haft uh, ungefär en vecka semester nu innan det mm. drar igång här. är Spelade padden? Ja, skitbra faktiskt. Mm. Väldigt bra. Han var Ja. Är du utvilad inför ett nytt läsår? Ja, men jag får väl ändå säga att det är det. Det ja. mm. tycker jag. Det är gött att höra. Det är alltid så. Folk tycker alltid att Sommaren och klagar alltid på sommar tycker jag, när man kommer tillbaka så här. Ja. Fan vad, vad dåligt väder det var man ju ofta, ja. mm. exempelvis. Men jag tycker fan inte att det har varit så dåligt väder. Nej, jag håller med. Jag har ja. bra minnen från uh, sommaren. Kanske beror på att jag typ varit inne hela tiden och sen då, vissa kvällar har jag varit ute och då har det varit sol. Men uh, jag håller med. Jag har inte varit några hela piss det har varit en ganska fin sommar faktiskt. Bra sommar, mm. topp tre sommar. Topp tre, Top tre, Top tre sommar 2015. Ja. ja. Nej, är nog bästa som redan gjorde. Mm. Men ni ni första första dagen, första dagen ni här för de nyan kom. Mm. Det är ju härligt. Äntligen ja. var igång liksom. Ja, vi är... kommer hit och ni få känna på påsten här. Ja, jag var det jag var man första dagen gjorde mig knappt så mycket och inte. När kommer du ihåg vad, vad, hur kände du in det första dagen? Nej, det, var mycket, det var ju mycket nya intryck såklart, utan att landa i för mycket klyschor och så vidare. Men jag minns att första dagen hände det bara, det hände typ ingenting samtidigt som det hände massa saker. jag kom hem efter första dagen, det var helt slut för mig. Och så vad hade man gjort? Typ, stått i köet, tagit kort, lyssnat på någon <laughs> som pratade om och Chalmers. Och människor. Ja. Exakt. Jag Häl hälsat på säkert hundra personer, minnes noll namn. Man är så konstig på att säga sitt namn på bosset. Ja, exakt Men det. Eller är det tydligt som man hör. Mm. Mm. Kan, du ja, kan, kan, kan, du, kan du presentera det tydligt med oss? Hur lät det? Nej. Tjena Måns Så säger jag ja. ja men det är jävligt bra Det är, det är mycket energi bakom det Och så fick, säger man det hundra gånger på en dag Då förstår man inte Men det är ju den dagen de har passerat nu, då. nu är dag två Det är väl nu det roliga egentligen har börjat Kanske Mm. Man har släppt den första intrycken. Lika mm. kan smälta det mesta. det mesta. Det är också ett jävla skydd. Det har inte smält någonting. Mm. Fortfarande bara allting var Men då var i alltid tydlig. Ja, det, ja, det, det, det är ju inte långsiktigt att om. Mm. Men det är. Vi sätts i tid snart. Det som följer härnäst är en diskussion där vi sitter och försöker komma på olika tips som kan vara bra att tänka på för de nya som börjar industriell ekonomi nu. Jag kan väl sammanfatta det som att det kanske gick så där och en del av tipsen ska man nog ta med en ny basalt, men lyssna och se så får ni själva avgöra. Säga, ett bra tips är ju att gå på ha har man tid och gå på så många event som möjligt även om man inte nödvändigtvis förstår eller tycker att det verkar så kul för allt för mycket av Eh, eventen kan vara väldigt mycket roligare och mer annorlunda när man väl kommer dit. Eh, mm. Mm. Det är ett ganska bra tips. Eller, säger själv, mycket bra tips. Mm. I, I, I, ja, tips. Gå på alla bjudluncher så blir ja. mottagningen väldigt billig första ja, månaden. Alla bjudluncher och alla typer av mat-event. Gå dit, det är värt det om inte annat för maten unger <laughs> som sitter här. <laughs> Eller just det, det är också en sån sak ni kommer få uppleva det som är väldigt kul med mycket lunchförläsning av baguette och sånt. Och den första månaden så tycker man ju faktiskt att det är ganska gött med baguette. Innan man är trött på det. Mm. Så ja, det. är bra okay. Njut med en har chansen. <laughs> äh, av räksalad. Kükencurry. <laughs> den är fint. Brisalami. Nej, Just det. Mm. Toastgången. Toast, mm. Mm. Ett, jag har tipsar det är nollarna. När ni går på CBS-föreläsningar mm. så tar ni två stycken, tar ni först en matlåda, sen när ni går ut så tar ni en till och ska ni äta den till kvällsmatt. Det är bra mm. det är, för, för Det finns all, det fin nästan alltid över. Ja, så. det finns alltid över. Ja. Okay. Kontext, vad är en CBS-föreläsning? <laughs> <laughs> det är alltså en, alltså en lunchföreläsning för av en förening i heter CPS. Ja. Kolla, ett tips är att på skärgårdshelgen så, så åker man lång... Det är förstås om man åker spårvagn med alla. Så, så åker man spårvagn ute i stället. Sen man åker man äh, tillbaka spårvagn hem igen. Så ska man ta en, den snygga tjejen i klassen som kommer nu. Eller en annan tjej som man tycker snygg. Och ska man, ska man börja snacka med henne på spåren då? Sen när man väl sen är med så inklausning man helt plötsligt Oh shit, den ska av! Så går man av så. Sen går man på helt fel plats. Sen är man tvingad gå genom hela utområden. Jag gjorde det, jag gjorde det. Jag gjorde det. Jag gör det. Jag gör det. Ja, hur gick det? Nej, det gick inte bra. <hörje> <hörje> det som om historier och fröjter. Det inte en helt annan sak i dag också, du Det var Veckans det går på fel, eh, Hej, ikrö. Som nollar undrar jag varför det egentligen är som så att James Bond är i sektionens skyddshälgång. Hur kommer det sig? Jo, det begav sig en gång i tiden när sektionen grundades att den enda personen som då gick på sektionen, han hette Schamens Bonde. Och därefter var det en enkel resa till sektionshälgandet. Han är inte Schammesbro Mer än så blir det inte idag Hoppas det har varit till Stort nöje I framtiden här så kommer vi som sagt Komma med lite mer poddar och kanske vara lite mer vettigt Att prata om tills dess Håll ut ha